тисячі півтори». Ромелян сів навпроти Марини. Нахабно заклав ногу на ногу так, що носок черевика опинився мало не перед її носом. «Шість процентів становитимуть приблизно таку суму тільки від однієї ікони». «Десять процентів», наполягала Марина. «Добре, сім. І жодної копійки більше». «Гаразд, сім то й сім». Марина потягнулася до коньяку. «Хочеш випити?» А скільки ти береш з цього, ляснув пальцями Іванецький із Павла Петровича? Платить клієнт, відповіла Марина. У нас із Павлом свої розрахунки. Зрештою, мене це не обходить, погодився омелян. Він хотів додати ще щось, та пролунав дзвінок і Марина пішла відчиняти. Повернулася з чоловіком років під п'ятдесят, одягнутим у світлий костюм. Широка яскрава краватка визирала з-під піджака. Він сильно потиснув Омелянові руку, вмостився у кріслі, де щойно сиділа Марина, і кинув погляд на жінку. Я зготую вам вечерю, зрозуміла та й пішла. Пало Петрович багатозначно подивився їй услід. Золото не жінка! вигукнув. Усе є. І тут, ти пальцем у чоло, і тут показав нижче. Але не гаймо часу. Що можете запропонувати? Іваницький вирішив одразу піти в «Рубльов», – мовив тихо, – «Вас цікавить Рубльову?» «А ти не того?» – безцеремонно покрутив пальцем біля скроні Павло Петрович. «Ти пропонуєш мені Рубльова? Хіба я схожий на божевільного?» «Ні, звичайно, ні. Але, може, ти помилився, дай глянути. Ви ж самі розумієте, що такі речі з собою не возять. Кота в мішку не купуємо». Я приїхав, щоб встановити безпосередні контакти. Павло Петрович відкинувся на спинку крісла «Рублюв», раптом перепитав і перелякано подивився на Іваницького. «А ти з...» – назвав місто, де мешкав Іваницький. Мені казали, що Рублюв там є тільки в одній приватній колекції професора, а позавчора я дізнався... «Мене не цікавить, про що ви дізналися», – перебив його Іваницький. Я пропоную вам ікону Рубльова, яка оцінюється щонайменше 50 тисяч доларів. Але ж зараз за цією іконою полюватиме міліція. Ви кажете так, наче все, що ми робимо, скріплюється підписом дільничного інспектора. Павло Петрович зареготав. А ти мені подобаєшся. Маєш рацію, по канату ходимо. Ну що ж, така вже наша доля». Нараз очі його посуворі а ви там не наслідили? Я вас не знаю, ви мене. Так-то воно так, погодився Павло Петрович, і рекомендував тебе Юзеф. А він поганих людей не рекомендує. Отже, якщо рубльов справжній, даю 25. 35 тисяч доларів, кинув Іваницький. Ризик. Ризикована справа. «І кому доведеться вивозити за кордон?» «А це сам розумієш, як складно!» «А мені плювати!» Раптом розсердився Іваницький Та відразу дав задній хід «Грячковість у таких справах недоречна!» а, махнув рукою Павло Петрович «Тобі плювати, а мені гроші платити!» «Добре, тридцять, із вас я щедрий!» «А я сьогодні поступливий!» – повеселішав Іваницький все, доларами не одержиш, частину золотом. Цілком влаштовує. Але у нас є не тільки рубльов. Наче я цього не знав. Давай, на все знайдеться свій покупець. Приємно мати справу з діловою людиною. Іваницький налив коньяку, і вони цокнулись, скріплюючи угоду. Шульга задумливо йшов центральної вулиці міста. Перша невдача спіткала його в ощадкасі. Балабан не збрехав, справді 13 травня Ощадкаса виплатила одному з клієнтів рівно 400 карбованців. Та встановити особу цього клієнта було неможливо. Вкладник одержав гроші по книжці на пред'явника. Що ж тішив сам себе Шульга, було б дуже просто. В Ощадкасі тобі називають прізвище бандита, дають його адресу і навіть знайомлять із зразком підпису. Залишається тільки викликати оперативну машину. Шульга подзвонив полковникові і доповів про невдачу.